See <laughs> you. Zalde honen zuleak, gure gauko mahain ingurua izanen da, hor data historiko batetaz, mintzatzia doela berroi tamagurte irutan oita sortziko maiatza zen eta frantzian, bainan ez frantzian bakarrik funtzean. Hainitza aipuda egun hauetan, Parisen eta Iriaundietan izan ziren manifestaldiak, greba ikaragarriak, miliunka jendeak karrikarata jautzi ziren eta lan nahutzi. Eskualerian ere hein batian unkituak izan ginen, zer heinetara Eta zer ondorioak ere izan ote dira. Zer maneretan izan da mugimendu guri eskualegian Zer eginda, konkretuki. Eta zer aldatu da, zer ekarri du. Ez zer ekarri dute egun horiek. Eta gaur egun ere, ya, nola ikusten dugun. Eta zer bait ondoriorik ba ote denez ere ikusiko dugu gure gaurko gomitekin. Bai peio irralur, Christian Etxaluz, Jan Krekelberg eta eh, beraz Agustin Errotaber. Gurekin ere Jean Lizar izanen dugu. Ode bere halaxe be, abian egiten pe igaur zurekin e, bon, konteksto batian ezagi behar dela gertatu dena duela begeita hamar bat urte, eta bat batian nolazertik utzi den gauza bat edo e, neuorkiikurikatzenez zuena ba ziren mugimenduak aintinetik eta ondorio bat izan da hiurogeita e, zorziko mailatza. Beraz, horai uh, haipatzen da gehinenik frantzian segertatu zen mai, mai, eta hirutan edo sortzeko maiatzean behinen uh, uste dut, munduan barna hirutan edo sortzeko urte hori uh, izan zela uh, ikaragarria uh, anitz uh, erresumetan gaitzeko pataskak izan ziren ohitu behar da konpazione ordean txeko-zlovakian izan zela le prentan da praga konpazione eh? gero manifestaldi haundiak izan ziren italian, polonian Uh, japonian, senegalian, alemanian, uh, eta gero uh, agorrilean konpazine, prentan de pragor hori, uh, shuntzitu izan zen, eh, Moskuk, eh, oseanuek shuntzitu zuten eta vietnamen eh, vietnamen basen, gerla he eh, gerla hartan ge, gerla hak eh, isigariko oitu herda gerla hartan amerikanoak axilela he eh, imperialisme amerikano basen eta 800000 soldadu baziren eh, vietnamen eta ameriketainik eta, jinek, eta uh, australianoak eta bestalde Mexiko nere manifestan dugu hondiak izan ziren, eta hor masakeak ere izan ziren, poliziak tiratu zuen estudiaten uh, kontra Irlandan ere izan zen uh, uh, lehen marcha bat, eh, uh, march de la asociación edoazibik, beraz, mundu guzia, puiskabat, sutan bezala zen, eh? mm -hmm. eta gero, frantzian izan ziren eberesita zirenak. Mm -hmm. Ara, beraz, egoera nezioarteko, egoera batetaik ere dela e, Frantzian gertatu dena, eta mugimendu isolatu bat, ezta dudaik, baina egia da Frantzian initzek e, ere ikusten e, dute eta begiratu dute, e, ara, gertakari edo garapen berezi bat bezala. E, ostion erran bezala jendea initz izan dira manifestaldietan hor goitzen gira biztan dena, mor maiatzaren amarreko manifestaldiak eta onduko egunetan, izan direnak, peio? Manifestaleak eta partitu ziren, lehenik uh, universitate tarik. Eh? Gazteak, uh, ordean. Gazteak. Eta, bon, adin gazte guziak bezala, uh, gazteak pentsatzen zuten, bon, zer uh, bizi edema nahi izuten, eta beraz hori agertzen ziren, zer sozietaten nahi izuten, zer ziren nenean amentsak, eta memento hartan, gazte gehienek eta estudiantek bereziki, amenztentzuten behartzela uh, justiziaz beterikako mundu bat. Eh? Eta hor uh, hitzek uh, erten zuten, eta uh, bakarrik kontsoma zaileden sozietateak ez du orostasunik ekartzen. Eta kapitalismoak diru eta indagaren bidez, injustiziaz betelik den sosietate bat hasten du. Eta, eh? benaz, uh, hoxtan da, uh, gazteria justiziaz gozezen mm -hmm. eta beraz jorrek ekarri zituen beraz lehenik uh, manifestaldiak universitatetan eta gero manifestaldi horiek edo, barreatu ziren lantegietarat eta horritu behar da, konpazien uh, maiatzaren uh, jogoian, eh, bazien uh, grebistak milunka. Milionka frantzian, frantzia guzia blokatia zen, uh, maietzaren hamarean kompazione, izi erikopataskak izan ziren Parisen uh, hidu egun eta hidu egun hamasei kolpatu izan ziren. Eta horien denen ondolioz, gobernamendu dua saldu salia hasi zen, erreforma berri batzuen egiten. Eta erreforma horiek zer uh, zer izan ziren, horiek ditzen ziren, lesakorde grenelle eta akorde de horiek uh, ez ezkerri zuten non uh, smiga he eh? uh, 100ren dako 35 ez emendatu zuten eta beste alokairuak eh Simigaz gora gorago sin arukaiuak 100ren dako 10 ez goratu tuzi, gora zituzten hernaibeta boroka bai estudianteen borrokek eta bai langilen borrokek E, Suzietate guxi gosi zutela izigagi e, eta beraz ondorio positiboak izan zirela partikulazki langilearren dako. Eta gero izan ziren ere bon labburaan imundua aipatzen male bad Uh, hori, izan ziren, uh, maietzaren oieta amekan, ez eh, akorde varen hori guti eipatzen da, akorde varen hori bedesidita zuna zen, orduak tio berzinakien, konfazine, uh, laudari etxetan ziren langilek, uh, alok edo bisikitipiak zituzten, lezmag ditit daitzen zen, eh, lezmag zen uh, salair minimum garantit zubri agrikol. Hori, smiga beno, bisikia palo zen, eta beraz, hori desa smiga den heidena terkarri beraz, Uh, sosial mailean ahantzamenu haunbiak izan ziren. Hala mm. hori da, beraz, pehiu irrelurek zaukuna, joan den egunian goizberri saioan, ez da gurekin uh, mahen inguruan, mahenan gurekin ditugu, uh, beraz, uh, Agustin errotaber, eta Kristian Etxaluz, eta Jean Krekaluber, Agustin eta mugimenduak izan zirela parisen, izan zirela ere mugimendu frango, igi nagusi hainitzetan, zu anzen zinen orduan, eta orduan nolako mugimenduak ziren, Eta nola bizi izan dituzu egun horiek? Uh, behar bad da uh, posibilio bad da nahi nuke zerbet gehitu delako testu inguru kontek eh, mailatza mai konpriitzeko eh, biziki importantza uste dut peok biziki inuntzak kondatu duela uh, mudiantzea ganizlekutan uh, gertatu zirela horiek, Eh, behar bat haipatu ez duena eh, vietnameko gerlaren historia eta horren ingurian txekulako mobilizazioak izan ziren eta beziki ipar Ameriketan Vai. Peace and Love uh, John Bess eta haipatu du, eh? Hai, Laburski hainan Iglia... hai, uste dut, importantea dela hori izan dela uh, behar badai, uh, denen erroa eta beste gauzat haipatu nahi dutana gazteria zela biziki mobilizatu eh, haipatu duen leku horietan kasik denetan, salbu behar bat txekoslovakian, ben, Gaztiak ziren, japonian zengakuren zen, italian lumeranpain e, e, e, ikasliak ziren, eta bon, hori dende gazteria. Zendako gazteriaz, ezen e, kolonialismoa finitzena ezen, eta gara hartan erren behar nuke, nola erren, radikalizazionia, e, gaztiak zerbait mundu berri baten e, zait zauden, Eta eh, sozialismoa zerbaiten da, mes baten eh, horren ingurukoa mes baten bea eta eh, erusia modeloa ja eh, finitzen neuke sinai eta india gindia kituz ziren kuba adibidez cheguevara eta horiek sekulako harrak astazu ten demorauritan Halaber eh, mao zetung eta xinako la rivoluzion kulturel da izan zena. Eta denen oso erakarri zen denak minzo ziren, La Kos du Peuple eta Le Petit Livre rouge eta hori denak ziren orduan gazteliaren eskuetan eta hori importantea da. <coughs> Haipatzia, hori eh, dena izan dela pishkat eh, eh, meso santuit eh, eta maia tzaren eh, hasle, eh, eh, akulatza le. Euh, Jeanne? Nola ikusi dituzu, Proseski, gertakari hori? Zue zinen parixen, hemen zinen, gero erraindugu... E iz, iz, iz, Iztatian erraindugu hemen ze gertatu da, nola ikusi dituzu han gertatzen zirenak? Habe, hori eguziak ez ginen tasken, ez ba ginenak. eta ono, irratia piru batek ilan zen, ordean behar egon irratia da behatzeko, ez ginintuen, mezuak ukeiten, telebistadik ez Guk uh, instituzan ereka hor t'an ginen, gu terminali an ginen, eta berriak, uh, etxamendik emeiten sa bouskoun, uh, lomond irakort sen eta hor hola ukanditu gu berriak, baxen ez gu gau chuan bisi ginen gure kampanyan. Kestian, ah, Zuk nola? Uh, ni ordoan baionan bisi nintzen eta... Uh... Ari ginen, uh, nire egiteko gehienaz, zen uh, Matalaz hantzerki uh, pieza preparatzea, eta uh, militante bezala bizin nintzen, uh, enbat enbataren inguruan. Uh, eta, eta, eta deliberatu ginen, uh, Hiruztapalaun lagun, paris L'unique Strasbourgate doit été et a gère Strasbourg dit John Guenel Paris Gérard Strasbourgate l'unique les états généraux du fédéralisme. Ahan. Et ago nolaen batan fédéralisme européen uh, guenel. Di souveria goic guierro gi dagoen a oya or indique d'aguen uh, l'Europe des ordean uh, horren uh, edatza leginen ere, eskualerian, eta le, les eta género du féderalizmo, eta rapatakadio etengituk, uh, uh, esantza atsemaiten uh, gutarteko batek bat bai otua, eta bai esantza zen eta delege de la poste zukan, uh -huh. eta delegatuek bat zuten uh, uh, ez zen uh, uh, eta greba zukan, zukan ezan zaik uh, uh -huh. uh, station serviz delakoetan, eta hakartzen alzien, hak eta bestean itzekere, bainan hola joan ginen, eta han helzeat, hat helzean uh, etzen gure federalizma eta género delakoak, zen <laughs> uh, federalizm anarchist, bakik prudonena eta hori, eta eta Bo, irri egiteko performance bat bezala, lehen gauza etzuten bostkatu nahi, baina alata ere bostkatu zuten, gure presidenta izan entzela, uh, Estrasburgoko eskale uh, ezagunena, eta hor dena... dena uh, Zagurri dizehort... bostkatu zuten nun, eta Parixen, eta... Estrasburgoan. Ah, Estrasburgoan, ah, da, da, da, da, batean. Uh, leno uh, ahipatu da hemen, gaztiak zirela, baina uste dut gaztiak, baino ikasleak lehak zirela eta hori uh, sozialki uh, badu bere garrantzia,ta orduan ez ziren ikasle nor nahi. Hori ki ideki da. Uh, uh, ikasleen uh, hamarreik zorzi ziren uh, beren aitaren semeak fizaapa egen den bezala frantsesez, eta orduan uh, uh, iraultza ikusteko manera uh, klasa hortatik ere uh, atzentzukan. Bueno, hori behar, behar laike hobekiago ikertu. Ezen bela unaldi konfrontazio bat eta burra zoen ba, kontra joitiko. Ba, et, et, et, eta eta ni, nik bizi izan dutana, nik ikusi utana da uh, borroka autoritarismoaren ba. kontra zoaz ziela. Ez, ez uh, uh, klasa bot ere dun baten kontrakoa. Bueno, poteria eta autoritatea normalian elgerrekin duaz. baina uh, etzenola ipatzen, eh, autoritaria uh, autoritarias moaren kontra etxaminak pasatzeko manera, eh, uh, ba egia da izan den izan eta Accord de eta horiek. baina uh, uh, uste dut uh, maiatz horrek izan dituela ere, hilabete batean, hiruz balau faxe desberdiñak. Lehena, nun uh, haxizien uh, mokoka, bueno, mokoka edo uh, manifestación gogorrak, uh, uh, policiaren kontra, eta hor, CGT, CGTek, deliberatu zuen greva. Bena, greva, etzen bakarrik social, uh, noletena, revendikazionia keiteko, Uh, greba zen uh, uh, gehiago poliziaren basakerearen aurka. Eta horri izan zen momentu batez uh, uh, uh, saiatze bat, um, uh, ikasleeta eta, eta langileen arteko batasun uh, bat, asun bat egite, egiteko. Mm -hmm. Eta hor uste guttu izan dela Hamar jamarregun bizikia dekak. Baina jo hori pikotara joan zukan. Eta untxa, untxa uh, entzun balin badut, guzia bukatu zen, guzia bukatu zen, ba, batez ere, ez anza berriz uh, uh, emantzelarik. Demura edera eta bakantzak. Ez, ez <risa> mendekosteko hasteleena. Mendekosteko hasteleena, hasteleenaren gatik Dena bukatu zen gref general eta... eta dena. Hori, beraz, gertatu denaren parte bat. Jean Lizar ere gurekin dugu telefonoz eta, pretseski, Jean Lizar zuk ere parte hartu duzu, gazte zinen, orduan, meretzi urte, behinan nola bizi izan duzu, hori, pretseski, egun horiek eta irutanaita sortzian. Bai, eh, nik orduan eh, heitiko hemenetzi urtenituen, eh? eta naizen uh, Marrakeko mutikoen uh, liceoan. Eh? Eta nintzen beraz uh, eh, metrupe erren haidu hor banuela eh, ennegan beda, eta libertate jaundia joitiko edo ez joitiko kortsuetarat, eta horrek badu uh, bere importantzia ikutsiko duzu uh, gero. Beraz, uh, orduan uh, uh, hemen, Le hémisico, le hémisico manifestaldia hemen isantsembes maiatzaren uh, hamairuan eta beraz orden uh, dei txaleak siden CGT, CFDT, eta FEN eta beraz ordien gauza gutxi pasatzen zen hemen. dit zombet zombet impressa au routine de la LAMAB eta biaje txusu ere baina besterik etzen ordua ne eh, i meine da es collegian uh, ikasleak mobilizatuak, bueno, orduan, uh, mobilizatuak eh. ni uh, izan itza manifestati hortaratzen uh, eta itidalin uh, zent eta kurtuetarik itidalata las eh beraz oni uh, hohentzen eta hoc oraiko uh, polberg lisuaren aintzenean Estudiantes Bazoeak, ha, eh, konatu suten, Nende Ari, Jendeari, beraz, uh, bazen 1000 uh, dira edo 1000 jende, ha, eh. zuten, suten, cerca pasa sainte-cene edo parisienne edo Bordalen, eta uh, Hemengo jendearen dako uh, estonagarria, gausa estonagarria, edo sin sinercia, uh, que es la cosa que delmen, es pizcemement autant je aussi que Hem, he, lehemiziko ikaslen uh, manifestaldia izan zen, uh, maiazaren hoitabian. Eta e, hoitzeniz, izan izela gure, uh, gure papetaren txeka, eh, traktaren txeka, eh, enba, enbataren izan izan izan izan, enbataren lokadean, kordelie karrikan, Eta paper hortan erraititen zen eh, manifestaldia iizanen zela apolitikoa eta pazifista. <laughs> Egia erreiteko ez ginen guremengo gazteak biziki gogorrak politika mailan. Hala, beraz, uh, lehen manifestaldiak hemen bai egin egintzirela, baina ez ziren honan bakarrik egin. Hora, jan, zu, Dona Paulen eta mobilizatu bai, gu, zinezten ere. Hori da, bai Dona Paulen ateratu ginen karrikarat, ez dakit banderola bat ginuenez, ez gira bat ere hojait. Ez dakigu zer galdekiten ginuen, baina karrikarat ateratu ginen. Eta huri, hori zen gira. Eta Dona Pauleko komertxantak, biztandena, eh, notabliak burgez ispiritu batekin, nola, eh, diristino eskoleetako gazteak eh, karikantziren Dona Paule. Horiguk bizi ukan dugu hola, eta geru jakin dut eh, koleko eh, ko publikoan, goi diriztinoan eskolan bine. Kolegio publikoan eh, egiten zuten eskolan barnean, kolegioan barnean egiten zuten un siting. Baina, ahunt mementochtan, diriztino eskolak, barnekalden diriztino eskolak eta publikoak, ahunt behesea mm -hmm. Eta, etzin izan ahunt eskola ere, instituek eka jori etzen gehiago eh... Uh, gure denboran txerorak emeiten zute da ah, situzten ah, bai, gero, uh, gero um, bebezte urtean joan ju, ziren, haan klinikarat onduan eta lise, jaren reka mm -hmm. dituzen bainan hor, bai, txerorek lan ginen, mm -hmm. bai, bai emazten eta arremanik ez izan uh, kolezio edo eskola e, e, desberdinen hartian, ala ere uh, bietan, baziren mugimendan, beraz erran nahi du, ala ere uh, difusio aski zabala izan dela ditura dezberdinetan hemen ere eta gero euh, egia da hostine euh, reiten zuena baina berantago zen liburu guziak irakorti du ditugu bai Mao, bain Marx bai Prudon, bain denak baina hori berantago zen bah, bah, bah, bah. eta gero ez gira euh, euh, laborantzako diplometan iduridu Le bak es se deprim hor shortusela eta graxik eraiten zuen ere eskoleka buraxoen hor deskariak eta uh, ikasle hor deskariak hidur dagoitaz hor uh, tziko ondorioak direla. Mm -hmm. Hortaz hor hori direla. Agustina, egun horietan, e, zu nun zinen, ordeon, er, zut konteksto internazionala, e, zut toki batian zinen, eta zer bada, egiten zinen? Bada, bada. zinen ik, uh, ikasketak egiten intuen, uh, anzen, laborantzako eskola batzen anzen, eta anintzan, eta behaz, harak, beste bezala, eh, uh, asaldatu ginen, uh, lekur magistro da ziren, ostion, eta untsa epatu duzu, uh, ikasleak zirela, eta asaldatu, edo jasari, Eta behaz ara, eskola okupatu ginoen, eta gainera bon, manifestaldiak egin, eta eh, pariseko ikasleak ikasliak nahi, imitatu nahiz, eh, antzokia okupatu ginoen ikur gorri bat ezarrik, eta anze, uh, iribur gidesa bai zen arrund, jen egiten ziren ikustera ze pasatzen zen, eta e, mistan dela, e, ordion uh, engu gazteak uh, uh, zen sekulako salsa, jendek mikro hartu denak mintzo, eta bon lako, aniz gauza pasatu ziren. Beste gauza bat a, aipatu behar dutena, uh, gu piskat uh, nola erran, piskat politizatuak ginen, ezen uh, UNF-sindikat ninan. sinddikatuan etaPS zen orion eta nola eran, alderdi ra, erradikala. etaan PSUko ginen, eta joiten ginen uh, Thompsoneko langileen ikustela eta ekin pasten ginen uh, atsaldia diskutitzen presteko helgar egin zerreg egiten eta hori zen bisxkat, teoria <laughs> aplikatzia lotura egitea ikasle eta langile nartian. Beraz, hori bazen, zen, ez da e, aments bat edo gauza teorikoa, es, es, es, es. da oh, teorikoa, konkretuki... teorikoa, ez. Uztedut, uh, uh, nola erran, uh, ezin da konkretuki definitu manera batez, uste dut, biziki aberatxa izan da uh, maya, maiatza, eta baziren behaz uh, jendiak, politizatuakoak zirenak eta priskat gauzak aitzinazin aiziuzenak eta horiek, ikasleak edo militanteak, saia zen ziren langile mugimenduarekin lotura, lotura egiten. Hara. Hori ba, hori izan da. E... Eta gero, eskoal erirat dintzin esten. Ezen eta, bon, maietzean primaderan. Errandozun bezala e, e, Christian egia e, da zombaitegun Biziki mugimendutsuak biziak izan direla, eta gero bon, e, izan da pixka bat e, e, berriz e, alderantzizko mugimendua izan baita gero ekainean e, mugimendua de golen alde, haute eskundeak, eta pixka bat hori guzia e, tapatu, baina ez ez estatu iduriz zeren eta Maya Tian a ziren mugimenduak, chez bat ere okan dute ze se chez Guida okan du uh, mugimendoak eta l'Aubergie d'Inty eraiki eskolarirat. Bea zer badar, ber oporagindira dago uh, familia eskola eh, kolan batekin ingira eta tarrazeat. Eh, Jean Pitro eh, Ordoan l'Auricala Haitzin ekourtien gertatiazen eta baziren anitz jende kaltetuak eta etxak egiteko eta anitz gauza ura zarzeko argia, argi indarra eta gainateko, Eta behaz, uh, pitrok, zukur uh, katolik eta zedeziarekin, uh, uh, lezerbiz dantrede mundatua zuten eta uh, diru piskat bat bilduik, laguntza eta ikusteko ze laguntza ikartzen altzuten kaltetuek eta behaz gure lanazen piskat herri-zerri hori herri, asterzia eta ikusi Nola laguntza, nola ekartzena altzen. Ez bakarka, baina nentsatuz, elkarrekin gauza, haman komunak egiten niktakita, material bat elkarrekin erosi, da horako gauza, horako gauzetan aizanginen, behaz, uh, uh, hiru iraitez, uh, siberuen. Mm -hmm. Hau da, eskualegian nola, nola bizi izan den, prezeski, uh, hori, uh, bera dugu ere, peio irralo, uh, zer gaiten zaukona? Nik memento hartan konpaz, ne? Ogeta bat urten indituen, eh? laborari gazte eta eskualdun gazterian eh, giristino militante erran ezake. Beraz, eh, eskualerian eh, pasatu dena, eh, nik delako prizmo horretarik eh, ikusten dut. Etzaut iduritzen gauza jaundirik gertatu zela eskualerian berian. Horroi niz, hemen go, talleak biziki politizatu zidela. Horroi niz, konpaziena ikusirik hemen, doni bane gadaziko uh, biburkunea, nor, gazte batzu angelu teginik, eta uh, heiek langileziren uh, gaborrio lilitegien uh, angelun. Eta gaborrioineko liliak hartu zuzten, hemen salseko erranez, Liliak ez zirela Gaborio nausiarenak, baina zirela Gaborioeneko langilenak eta beraz, zuzentzela bere eksaltzea eta berendakoa txikitzea. Soza. Ara, johtaz horretzen uste dut eskolerian izan diren ondoriak gero ondoko urtetan izan direla. Ez bakarrik eskolerian baina Frantzia mailean ere, zendako, memento hartam erdaiakin, hirutenoite sortzian, idea berri batzu plazaratu ziren. Eta alors le centre parti PSU, Isena Suena, Parti socialiste unifié, Harek euh dut uh, bide beribat idoki sua uh, ideologia mailian. Eta ideia ta idea beriolisen autogestion. Et un PSU den euh len Michel Rokar, hori niz, konbazine, Michele Rokar izan zela baigo egin, baten egiten ez zakin nokerkarra zen, ez ekarrazia da, zen, manen, hori izan zen. Beraz, otogestion hori haintzinen eta ez, ezagia zen. Ezen erran nahi zuen, bon, eben, jendeak menpekotasunek atera behar duela, eta bere gaintasuna behar duela, sekatu eta beraz, Horrek hortan zen labor bilduz erran nesake hirutan edizortziko maiatzaren lema zela, bon, e, jendeak behar du menpeta e, atera eta e, oldartzerat menturatu. Gena eta otoritarismoaren kontra oldartze bat izan da Ma egirutan dituzko ziko maiatza. Eta jochtakoz dira, gero, ondotik iniziatiba berriak atera Frantzia mailean, uh, zaharrenak horreitzen dira, lip, konpazien, eh? eta e, muntrak egiten zutuzten, eta lipen baziren milabal langile, eta horrein e, muntrak berek salduzituzten, eta bonberaz, zara, otoseste e, nori, lipen inguruan gero izan zen, lagzak, eh? Milabeatziun, teritonei, eta hamairuan, eh? Horrein niz, zementik buz bat egin ginen, lagzak egin e, dut, Ala beraz, zer ondorio ere, bizi izan diren emendik, e, eta ezan, izan direna bere bestetoki desberdinetan, Kristian e, erreiten zinuen, zuek joan zineztela enbatatik, oraz beste, ala, Estrasburgo da, gero Pariserat, eta enbatan berian, eta hor kurutzatzen ditugu esperientzia argun desberdinak, eta behar bat daitzin uten aremanik ere hor duan zuen hartian, e, bitxida, ostion ere, janlizarrek erreiten zuen manifestaldian, prestatzeko to joan zilela enbatat, preseski, materialen prestatzeat, En batan, nolako debateak izan ziren ordean? Orduzko debatetaz ez biziki bizikiuntza gogoratzen. Betzidanik izan dira en batan bi... Nola jentan, bi korriente, bi ibai bezalakoak. Eh? Uh, uh, bata... Ff, bata... Uh, uh, borroka egilea gokua. Eta beste bat... Uh, Instituzionalago, bueno, eh, eh, haute eskondetan presentatzeko eta botzak biltzeko eta hau Baina ez dakit nolakoak ziren eh, bai honako beste partiduak, baina embatan bazen moimendu. Bazen, bazen biziki jende egiten zena baziren tresnak trakak egiteko, eta, eta olako eta uh, nor nahi eskerrekoa bazen uh, etortzen zen batarat beza horien egiteko. Eta hola ezagutugin dituen maekoak eta uh, lizak egiten uh, duak um, uh, enpresakoak eh? Gizituak uh, uh, zela uh, ene gustuko ez batere, Zein eta Mabekoak uste uh, ut... Uh, uh, uh, Otsailan hasi as, zutela beren uh, borroka. Eta maiatzean, ja, okupatzen zuten uh, fabrika. Oso bizik ikutzi ziren ikuste uste ut berrogoi bat ziela. Baina, etortzen ziren bat arat, trak egite, egiterat eta... Mm. eta um, Arreman esakon bat, uh, eta hor, bai, uh, aliginean ar, uh, pentsaketetan. Eta bazen. zen, elemento bat Euskal Herrian bai gira, ez duguna bate aipatu orain hartio, baina mabekoek bai aipatzen zuten, zen eta uh, bat ziren uh, hor, bizikiborro kalariak, zirenak, eta hoita masaieko gerlako errefusiatuen semeak, Eta zen beste aldean borroka antifrankista. Eta, uh, eta nazionalista piste narizela. Eta, uh, eta horrek uh, nu, guk, uh, begiak uh, frantziari buruz uh, uh, soiten ginoen, baina gehiago hego aldera buruz. Uh, ordua, uh, eta enbatazen uh, kurutze batz. Uh, bide kurutze bat, uh, gauza horretako guzirin, guzi, gauza... Uh, uh, nun uh, diendean itz uh, um, errefusiatuak, orduko eskualdun ja, errefusiatuak. Ja, baz baz baz bazirean hori adanik. Bai, bai, bai bazirean, bazirean eta gainerat, haiek uh, ere beren betiko... Uh, konfliktuak haien artean basuten, ja, espanolista eta nazionalisten artekoak, baina uh, uh, konpontzen zituzten, bai, bai. Uh, ni po, uh, kartzelera joan bainolean, egan nahi du irogo eta bostean, baxen iturrioz uh, izendako bat, gio uh, frapeko uh, sortzale eta ikizan dena, eta presondean izan zenak, bateatut, uh, bueno, baziren, baziren gauza hori guziak. Uh, uh, Gileago internacionalistak. Ba, baina frape hori uh, irugoyta mostian uh, sana, ezaguna izan dena, irugoyta jamar, jamar bitan uh, Espainiak guzian bazien frape, et bai eta ere armatuak ziren frapekoak. Ehm, um, amena ordia estaketea bisketan aste nuke orrena eta beste beste, beste e, gauza dialektikoa da ordenaren alde direnak eta eta e, barneko dinamismoaren alde direnak eta hori enbaten agertzen zen bat zuen izan oh, ime... dira zapartatzeak, edo berezketak, edo... Es, berezketak izan dira hortik Giro. landa. Ah, ah. Bueno, nik estut, ez dut kalendarioa buruan, baina uh, uste dut gero uh, uh, kainan edo izan zen uh, as, uh, asamblea general bat, eta bai, hor, oh, uh, zapartatu zen. Beraz, ondorio zuzen bat balda hor. Oh. Fum, es, ez da, da hiru oh, goita, oh, goita, es... sor, goita sortzikoa. Hori barruan baginua <gülüyor> zapartatzen. Baina, nahi baduk eta usten banok uh, ideak uh, hartzen or, pasatzen dilaik. Ni hiru uh, goita sortziko berezitasun uh, ba, beste bat izan nire gustuko. Nik, endakien grupizkul izena politikan xartzen ahal zela. Eta irogoita sortziko berezitazunara, grupizkul batean, bateko aizaitea, bizikuntza zen. Mm -hmm. Egan nahi du. Edo zen, bueno, gainera, funtzionatzen zen, parisen, funtzionatzen, funtzionatzen zen, universitatetan, egun eroz bazien desazamblea generala. Mm -hmm. Eta hor, e, e, e, egun ortako gauzetaz mintso ziren, egun, eta orduan bere ikuspunduak emaiten zuen bat, penean hori ikusten jen gebarista zela, zen eta arten zuen bere biblia, eta gebarak zer geroan zuen, eta eh? eta beste bat maoista, eta beste batzuk zuk horiek orduan duan enintzen aski hunkia, jakiteko zertzen, penean gero, gero uh, aminat gehiago hartu diat. Bazen, nor nahi, baina ez bain zen uh, bestekin ako, gin zen grup Euki bat egiten zen. eta eta ordian uh, uh, langilekin eta izan zen uh, baturatzeko edo uh, baturatzeko gogo hori gure artean bueno, gure artean uh, ikasleen artean zen barreatzea. Mm -hmm. No. Ordeon badera e, berazideen arteko eta ideia nagusi horien artean ja nahi du, uh, bai autoritarismoaren kontra eta gehiago gero, Leistak edo edo hautezkunde bideaak gartzen dutenak eta eta hori bloke horien arteko konfrontazioak. baina badira beste ga belaun aldien arteko konfrontazioak ere baian e, e, ho ere sortzen da, eta ez dut batera aiipatu baina behar dugu feminismoa ere hor inguru horietan e, garatzenaria hor, aipatzen hasten da za ha, zerite ba, zure aldetik ba, bakarrik ga, bat ahantzidutan ahostean, yeah. Bernadette Kerreiten zautan, Errekart uh, institutuan, uh, bazirela bilkortziki batzu, zuzendarek uh, antolaturiket, eta hetxizutela eskola hiruegunez. Mm. ez nahiz bat ere hori. Beldo baitziren. Beldo Bai, ez zuten ulertzen, uh, Dona Paulen uh, neskak karrikan, neskak, entortan. eta Ordian feminizmoa hori uh, men hortan junnt gutxi aipatzen zen hor, uh, hor gira denak jatzartu. Mm. Uh, Duita behogeita hamak jote, hemen pareko hauttasunan gira, Baan du, duela berhogeita eman ururte zenbat ere aipatzen eta uh, batok eriten zuen autoritatearen uh, moztura bat izan dela eta piistan dena eta azkatasuna eta denak botatu gin Aitaren aitaren podereak, apesen podereak, medikoaren podereak, pedere guziak eta hor, emazte ginintuen zapalkuntza hori gehiago bizitzen. Hortik biztandena nire engaiamendoa, hortik joan da biztandena eta nire lagunaren dako berdin. Ez ziren, oraino sortuak eta mazten mugimenduak edo... Ez, Ondutik etorri dira. Baina hasia hor da. Bai, gu donapolen hasi ginen hiruro biltzen... Franciskan huetan biltzen ginen, edo zongaiekin, lehen, lehen traktai ateratu zen hiruro goita hamazazpian uste dut, voilà, eta gero azparnen, gu azparnera joan ginen bizitzat eta, uh, eta aipatu ai behar dugu ere, memento hortan autogestionea aipatzen da, bainan uh, komunitateko labian komunote moda izan zen ere, e, gu oagen horabizi izan ginen, doni baneza harren izan zen, hendaian izan zen, eta hor ondoriak maiatzenen irudogoita sortzikoa, bainan ez bakarrik ba, ere, uh, laksak etxamendi horiek uh, uh, zen uh, eskolegia behartzela uh, nola ekan uh, de de de developatu? Garaitu. Garaitu, Garaitu. Garaitu. Garaitu. Ah, hori da. Ah, eh, eh, guna hasketa bat egindugu horiek guzikin. Mm -hmm. Eta hori duan, zer ondorio eskolegiaren zat ere, do eskolegian bederen, Jean Lizarri ere galdegin diogu? Haimen eskolegiaren dako nik Berant, berant, haribatu uh, haribadida ere uh, eskualegirat, jare gauziak haundizki uh, mugitutu delako iutainta uh, sortziko uh, maia zorek, eh? Bien txemplu hartzeko, duan uh, emergize, eh? Emergize gauza azkara eta importanta atzen ordean eskualegian, hor txortzuten uh, debate bat eta hamar urte buruan, sortukola sortu, sortarik, OLB uh, sindikatua, eh? e, Beste gauza batzu, eh? eskolegiko uh, gizartea arunt konformista eta eskuntza lehatzen eh bakarrik parte bat da basen uh, de la ko embatamugimendua eh eta embatamugimenduari itsuen uh, uh, bogenanola dejan etzen bici hundiskia uh, implantatua orduan eh de la gente que gente no hitzen izan spartmen enbata txikin hori, eh? Ziparokulazen e-realitatea. E eta haundizki gauzak e e e bon, mugitu dira e baiatzeko eta gertakari hori hemen eskolagian bestetan betzela, bainan e bon, beste etxipunan hartzeko e enbata hori krisan txartzu zen eta hilabete hortan. Eta hainitzo hortako militante uh, sortanaz izutzen ezkerfuntako uh, talde batzu hemen uh, ezkolegian. Beinan, bon, de, denak uh, eta gehik eta gero izan zen EAS eh, eta gero herri taldeak eta jolako. Ezkoal uh, gizarte kanbiatu da uh, maiatz uh, hortan. Bai, eh, austin. Idu ditzen uh, zuzu, Prezesnikov-sa eginit, uh, saldak edo... Ba, ba, nah, aipan ezekke behar bada jadanik, mm -hmm. ustud, uh, uh, bueno, eta... Um, Lisek egen Lisek aipatudu, laburantza munduan. Hori, ez da ahansi behar, mei duzenet laborantzan ere, eda izan dituela, le peizan an la lut de classe, Bernard Lambert bat basen, mm -hmm. eta nant alderdian, eta horik, uh, nola errant mugimenduorekin arras ador ziren, eta emeki emeki, behaz lehenik sortu zuten uh, peizan an lut, gero peizan trabailleur, eta hori bilak da, gero la confederation peizan, eta osteut, behaz, uh, e-lberen historioare, uh, mugimendu orri, E, lotia dela em emergediiziaren bidez ere. Mm -hmm. Ara. Pitorekin egandozu beraz eh, uda hortan hiruila bateteza izan zinez dela eta eh, laborarikin eta laborantxako esperientzia, Beresiak, da agunt berriak ziren horiek, eta hori da, laide... Umiltia ipartuko dugu, zen eta problema zen, eta hilatia, zen ura, zen argi indara, etzen ono, eta uh, etzen, uh, etzen nola, nola erran... Lurikarari lutuak. Bae, ara, kalte, kalteak nola sendatu, era. Etzen ondori horik izan, ere sortu ziren, gero, eh, gero armadainitik ordez eta laborarien ah, eta gatzia... Ah, hori hori dugu, nola bai, egin. Hori hore ondori betarik bada. Bai, bai, bai. bai Beaz, bai, bai, bai. bai, eh, eh, haipatu ditugu, maoistak egia da, eh, maia zahondotik, eh, denak, denak ikasleguziak maoistak ziren, ta ostion ongi haipatu duzu bezala, eh, universitatetan, eh, ziren, eh, biltzaren agusiak, no nahidas ez soy negeio laulatukozin mauzetungenen eh, laulatuko zituen era kaspenak eta beraz hor eh, gertzatu zen mugimendu bat eh, etablir baitzen zuten ema mm -hmm. baita gazteek baute lantegietara joan eh, lagilde mugimenduari bidea erakusteko hala ala nekasarri edo laborari munduan ere jendek beraz zuten joan misiones giza eh, misiones gogiak bezala eh, kanpaina da la, laborariak era gusteko nola burrokatu eta nola gauzak aldatu eta bizandena kasik uh... bezala Se? kasik sektetan bezala Ez, es zen eta bazuten uh, bisi bisi antolatu xilen la gauche prolétarienne je uh, te doute de la gauza uh aba eta importante da importante da baina garbikirteko pitronikostela jint ziren eta parisetik eh, maoista talde bat eta hor uh, laniean izan ziren uh, beren laguntza proposatu zuten Pitro eh, ja, a Milavaisen di, eh liburugoia da gurastean eta Dani basuena Jaquela. Bereen bere iraiak atzikitzen zituen. Menan bon bon satostea uh, Lagundera guk uh, biotsune sartuko zaituztego. Menan bon, guk uh, guria txikiko dugu edo gure uh, ikusmoaldea. Uh -huh. Ez onorriagoi uh, bai bai izan zituen bai eta gero ondotik... Uh, armadaren kontrasonen uh, eta jendiak eta jintziren uh, Urtean da nahez, indira laguntza, laguntzaile bezala. Eh? Horten, laguntzaile izeitia, beraz, eren nahi du gizartian eta bon, elkartasuna, sustatzia, su, eh, langile eta, eta langile ezberdinen arteko elkartasuna ere, eh, balore batzu defendituak eta, eta, eta, eta bizi izan dira hor. Eskualergian, erraiten zinuen Kristiana, batzela ere beste elementu bat eta eskualergia ari begira, e, engaiamenduak ere izan dira gazte hainitzena, eta prezeski peioi galurek ere ipatzen dauko ondokortetan, e, or, or, ez irurogoita sortzean, baina zonbait urte berantago, irurogoita hamarian ere, gosek rebak gintziren hemen bayonan eta horiek ere markatu zuten jende. Horren niz, ziduta nahi eta amarrean, izan zen goxegriba bat errefugieto kekinik bayanako katretar lehan, eta hor duan, izu, ogoita bat, ogoita bi urte dituzulalik, bentsatzen duzu, zerbizi edemanen duzu eta bedaz, erren ezakke, hor, uh, somaitu urte ez, aments batean bizi bezala gilela, utopia bat batean bizi izan gilela, erren nahi baita, denek adinortan asmatzen ginduen sozietate berri bat, justiziaz beteko, beteazen sozietate bat. Bainan baginakien mugaz bestaldean Franko bon, zahartzen ali zen, he? eta e, abertzaletasuna askartzen ari zen, eta memento hartan gure belaunaldiaren dako sozietate berri bat hork eskuetan zen, eta euskalegiaren independientzia ere, kasik eskuetan zen hor. Ara. Deraz, ara, xan, ergan ezak, ezan zauri bizi izango dugula, somait urtez, hamen e, e, txorrek ilan, e, izan da, gure gazetasuna inguraturik. Bai, e, egia da, e, izan dela, beraz, oldartze bat, oldartze ortaik e, bizi izan direla esperientzia desberdinak, eta goguan, bai, autoritateren kontra baina justizia goxe gizarte berri bat ere egin aian autogestioa ipatua izan da eta eta jpe lenia frango et jko le rian dira ordion urte horietan edo ondoko urteetan sortu bait dira eh, bai erikoa bai kooperativa eh, kemen eh, izan dira chez hka i eta eta eta gaurigun ordion hala egin ezagun gaurigun arte eta eh, gaurigun egiten den eta diren mugimenduak eta loturarik ikusten duzia eta orduan izan den mugimenduekin. Ik ikusten dutana da gogo, gogo gogoaren mailan uh, Irogo maiatzaren uh, bueno, Irogo eta sortziko maiatzaren uh, uh, emaitza gehiena da libertit, libertatearen gustua eta hausartzea eman duela. Ez bakarrik politika mailan, baina ere bizitzeko mailan. Eta, eta bereziki seksualitatea erabiltzearen e maneran. Emanen diat e e e etxemplu txiki bat. Ni hogo e jorten uelaik hirrogoik bat hazen, neska bat bat zen uh, ume bat ukan zuena gabe. eta sekulako eskandaloa zen, uh, bere, bera, bera itoabara bezala zen, eta bera familia osabak denetzat uh, ahalgetze handi bat, eta orain, nire herrian, gure herrian, Uh, umeak sortzen jelaik, aitarik gabe, eta biaitekin, edo berdintzaie, duk uh, uh, zeruaren benedikzone bat bezala. Ez dagoa horrik eta erritxiketan. Hora, mentalitate horiz, ikusten e, duk uh, zeurratz handia egin duen. Uh, uh, uh, uh, gauzak lasatu dira, Mari da uh, Waiko ama Virgina. Bueno, es una iraitandia. Antes antes que anchartia sido hau. Ja, Ed, edo, edo irudi Mailan. Noi, mm -hmm. eta eta horrek badu betirako bueno da da urrats bat gizartean. Mm -hmm. Betirako. Jean Biztan dena ondorioak uh, izan direla, baina uh, nik uste dut ere... ...hogoita uh, amak urte galdu ditugula. Jakinan laborantza mailan ikusten manin badugu... Uh, ...ekologistak eta eko, uh, laborantza ekologikoan ari ziren... ...hiruro hi goita amak urtean. Oraino gifozatari buruz brokatzen gira eta jende gutik erreiten dute, beren idazketetan, erreiten dut hautez, hautez konde denboretan, janari xanoa, haipetzen zen, baina ekologikoa, hori izbat ez, da, ez aribea laborantza maila Gero... E, Gero emazten mazten retxoak jan nagin ere ez ez diugu guk denak aldatu. Lehenago ere ematen hil dira, mazten eh? eta gero uh, uste dut gizoneek dutela pixkat. Uh, Eh, gibelerat emeiten konserbatore konserbatore konserbatore dira beti gizonak beldur dira ez dakit zer galduko duten ez da aldatu biskabatu hori? bai, ados, aldatu da baina bay, kizuni presatuan haiz ados, ah, bai, bai ez eh, eh. <laughs> <laughs> <laughs> es da eski aldatu hori da beste sektoretan eres zuk herriten zinuena familiak agontaldatu dira profesional mailan eta um, Basuari buruz sukeriten uh, zinuena ahungutiek ginen, denbora hortan basua pasatzen, horrein kasik denak, um, lan, lan mundua, lan onartua da, eta hono, eh? ez da, uh, gure emazten paga, hobekiago pagatua izaiten ahal gitzazke, gu, diakinean uh, pixkat bada beti uh, emazten paga, non la retenda euh ça l'air d'appoenda esprit ono ere. contraception contraception alibulus mais maintenant une contraception eta gizonek ez dira muito iduli dou gizonek astutela diabetashun estutela diabetes sunik bai bai gizonek emastek bezala. Ez, ez, ez, erraiteko, beraz, gauza batzu aldatu direla, badela horaino, zer nahi egiteko, kompreinte dugu zan. Eta bai garra sinizan da, eh, borroka, duela irabete bat. Gauza kontra jarriak, badira, nik ikusten orokorki. Gira, gizarte batean, individualismoa, bakotxa, internetekin, sasi eh, harreman, haremanak interneten bidez, edo, edo eh, rezo sozio deitu horiekin, eta adibidez alderdietan neoreztak egin, sindikatetan ekasik neorezta, behaz aldeortatik eh, errangenezake eh, gibeleatekin dugula eh, asko. Mm -hmm. Baina, irruiz entzat badira alare, gauza, eh, itxaropen txuak, Adibidez e, bizimo egimeduak zen duzu,nik e, txalo zen ditut zen e, e, alderdietaik eta instituziotaek aparte e, herritarak eragile bilakatzen dira eta mobilizatzen dira beren gauzen aitzzina hasteko. Eta beste adibide bat bezala labur labur, konsumitzaileak gaur egun, ez tira bakarrik eh, ahua-sahalik eh, dendetara joaitean gauza gerosteko, baina eh, harremanak eh, sortzen dituzte eh, laborariekin eta e ekoizlekin, eta horrek, eh, ara, piskat, idutzen zaut, hori berdela garatu, eragile eh, bihurtu gure gizartean zerbait aldatzeko, eta ez ahua xahalik, eta beharriak-sahalik egon eh, gainetik zerretoriko den. Ala, beraz, ala, Hai. hitz baiko horrekin bururatzeko edo hitz bat egan aizim. Bai, e, Enik no? egan nahin Labuske. ikan gauzabat, e, gu, gure, gure ingurumenean eta hansi urrezkoa lehi osuan eta behar ba gehiago ere, e, aldaketa handi bat izan dela e, irurogoikta sortziko ekainean. Txabietxe barri Eta borroka armatuaren... E, gara pena hasten zelako zor duan. Lehen le, le, le, agotik ditentzunan, teorian, baina hor hasi zen. Eta hori Euskal Herri osoa sartu dela e, bide batean, berro eta marzo, hiru goizor, e, urte, berantago e, zerratzen dena, bena, eksperientzia handi bat, eta eta maitza batzuk ere, uste gutz. Izan dira. Bai. Mm. Hala, hortan otziko dugu gure emangizuna, milesker hasteko hunara inoetoririk, milesker ere, beraz, emangizun hortan parte Artur Duteneri, Begirra Lur eta Jean Lizard. Eta beste aldi bat hartioen zuleak. Zatürk.